Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok, Kulöndzsia Gáborral ülünk itt, és ma különleges vendégünk hol mondhatni a idézőjelben mondom a másik oldalról, de határozottan idézőjelben, a Budapest főépítéssel. Azért mondom, hogy idézőjelben, mert legtöbbször olyan szakértők szoktak eljönni a műsorunkban, akik tulajdonképpen egy életet az urbanisztika területén töltöttek el, de legtöbbször nincsenek ma olyan pozícióban, hogy a, a véleményüket el tudják mondani a ma felelős irányítóknak. Úgyhogy ez egy különleges alkalom, amikor a két kör összeér, és azt hiszem a főépítésznek a helyzete amúgy is különleges, mert nem, semmiképpen nem egy politikai képviselőként ül itt, hanem tulajdonképpen a szakmának egy nagyon fontos képviselője, tehát igazából nekünk itt pontosan a műsorunkba való, tehát nem fogjuk kélezni a kérdést olyan irányba, ami, ami ö, nem korrekt, egyébként is a politikát ilyen értelemben mindig mellőzni szoktuk, hanem urbanisztikai város ö, ö, jövő kérdésekről fogunk beszélni mai napig. Hát talán azzal kéne felvezetni a dolgot, úgy érzem, hogy minden személyi változás, ugye a közelmúltban, hát pár hónappal ezelőtt, hogy, hogy éve, egy éve, mert, egy éve mert mert már, hogy hát múlik az idő, történt ugye, hogy az Éva, Beleznag Éva Budapest főépítéssel lett, egyébként Előgyes Nened István szintén szerepelt a műsorunkban, és ilyen személyi mindig azt a... Azt hozza fel bennünk gondolatként, hogy emögött koncepcionális változások ö, tételezhetők fel, ö, hiszen különben, hogyha mire föl lenne a változás, hogyha nincs a koncepcióban változás, hogy van-e fajta megközelítésbeni hozzáállásban egy koncepcionális változás az addig képest. Tisztelettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást. E, igazából a váltás az, az azzal a kezdeményezéssel történt, hogy sneller István úr főépítész. Úgy döntött, hogy, hogy ő inkább a, az akadémiai életbe, tehát az urbanisztikának az elméleti kérdésével kíván tovább foglalkozni. És én akkor Ikai Szabó Imre főpolgármester helyettes kabinetfőnöke voltam, aki a városfejlesztésért felelős, és így kerültem ebben a helyzetben tavaly novemberben átmenetileg, majd márciustól a, a, pályázat, lebonyolít, a pályázat lebonyolítása után továbbra is ott maradhattam. Koncepcionális váltások Budapest életében nagyon nem szükségesek, hiszen van egy nagyon erős történelmi hagyatéka a városnak, az az eklektikai városmag, ami, ami tényleg Budapestnek a karakterét meghatározza, és Schneller István úr, és én is azt képviselem, hogy a történelmi hagyaték megőrzése az Budapest tekintetében egy nagyon-nagyon fontos cél. Emellett az biztos, hogy a XXI. században az új építészet, a progresszív új építészet is be kell, hogy jöjjön, és ugyanúgy, ahogy hogy ő is ezt kutatta, illetve hát a Amin, Korábban ő, most én dolgozunk, hogy az új épületek építészeti minősége, annak a város fejlődésében való szerepe, mint ahogy a korábbi korokban megvolt a, a, a múlt század, vagy a 19 nem, nem század, 19. Igen. század végén, majd utána a század előn a, a különböző mozgalmak, építészeti alkotásai beépültek ebben a hagyományos örökség, hagyomány és örökségbe. Most nagyon fontos, hogy a 21. századi épületek, amik most épülnek, azok is olyan időtállapot, Lóak legyenek olyan minőséget, szakmai minőséget képviseljenek, mint a, ahogy azt az elődeink képviselték. Én azt gondolom, hogy a 89 óta történt folyamatokban, amikor is a, a városfejlődés, városfejlesztés átvett egy, egy alulfejlesztett várost, a mennyiségi hiánypotló ingatlan fejlesztésekben ez az igényesség nem volt meg. Uh -huh. Véleményem szerint ez a 15 év eltelt, és a, nem csak a közösségi oldalról, hanem a fejlesztői oldalról is sokkal ö, nagyobb igényesség várható a következő évek építészetében, ez már jelentkezik a a Dózsa György uti ING székháznál, vagy a Vörösmarty téren, a, a másik ING épület, a Skanska projektjeiben, a, a jelenleg a tervtanácsra kerülő anyagok igényesebbek, jobban képviselik a, a város és a közösség értekeit. Talán ö, ö, nagy örömmel halljuk a eklektika, értékedését, nagy, nagyra értékelését, mert mi is szánt alkalommal elmondjuk azt, hogy Budapestnek a különlegessége éppen ez a megmaradt lektika, ami tényleg egyródáló a világon, és vannak-e megfelelő eszközök ennek a őrösének a megóvására, akár a főváros kezében, akár úgy általánosságban. Hát a jogi eszközök igazából csak az egyedi épületek védelmét biztosítják teljes körűen, hiszen ha egy, egy épület akár ö, országos műemléki védettséget élvez, akár helyi védettséget, akkor annak a lebontása ö, nem lehetséges. Sajnos a területi védelmek sokkal gyengébbek már, és sokkal inkább szükség van arra a partnerségre, amit ön is említette a bevezetőjében, hogy itt igazából a civil oldal van képviselve ebben a műsorban, de, de én, mint úgymond kívülálló, úgy érzem, hogy a, a partnerkapcsolatok tudnak ezen segíteni. Hogyha nem az egyedi értekek, egyedi vonalai, Folynak, hiszen van az országos műemléki hivatal, aki az országos épületekért felelős, illetve a műemléki jelentőségű területekben szakhatóság. Van a főváros, akinek van helyi védettsége, illetve egy általános városfejlesztési koncepciója, programja, a városrehabilitációs programja. Vannak a kerületek, akiknek, saját védelmük is van, illetve a saját szabályzataiban tudnak pozitívan hatni ennek a hagyományoknak a tiszteletére. Vannak a civilek, akik egyre inkább észreveszik, hogyha valamit a, a, a folyamatban mellésiklik. És vannak a fejlesztők, akik igazából leginkább gazdasági alapon döntenek, de... Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban, amit az előbb is említettem, várható, tehát az elmúlt időszakban már megkezdődött, és várható ennek az erősödése, hogy igenis az igényesség irányába fog elmenni. Tehát egy uh, hollóic ocai uh, ingatlan együttes, hogyha ugyanolyan épülne a közeljövőbe, az már nem, lehetne, nem, nem lenne olyan eladható. Úgyhogy a gazdasági érdekek és a közösségi érdekek közelednek egymáshoz. Természetesen mindenkinek meg lesz a saját egyéni képviselete, de miután a városfejlesztés egy nagyon komplex folyamat, egy nagyon-nagyon komplex kérdés, ezért ha nem együtt csináljuk, akkor biztos valakinek rossz lesz. Hát még annyi, hogy a főépítésznek a szava mennyire erős a döntéseknél. A szakmai kérdéskörökben én úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon erős, tehát maximálisan a, a politika támaszkodik abban a, arra a szakmai ö, minőségre, amit a, a személyem és az irodám is biztosít. Ugyanúgy a kerületeknél is ezt látom, hogy a, a főépítészek szakmai ö, feladata nagyon jelentős, természetesen, hogyha ha egy, egy, hát valahol egy ilyen nagy karmester a főépítész, akinek igazából nem az a feladata, hogy döntsön, hanem, hogy az érdekeket koordinálja, és abból egy optimális megoldást hozzon ki. Elképzelhetőnek tartom, hogy ez egy bölcs választás volt, hogy, hogy Nőt választottak már, nézést, ez ilyen nyersen Én fogalmazom, is úgy de De e, ugyanis az a szituáció, amiben Budapestban ezt nagyon sokszor megbeszéltük, és tulajdonképpen Neller István is elég hát, frusztráltan számolt be erről, ugye a, a kerületeknek és a fővárosnak ez a együttélése, ez jogilag. Igazából nincs jól kitalálva, sőt, nagyon rosszul van e, kitalálva, tehát <coughs> ugyanazon a területen működik ugye a főváros hatóságént, ahol a kerületek működnének, még ha meg is van osztva, az együttműködés a törvényben nincs igazán lefektetve, tehát csak emberi. Metódusa lett. Most ez a karmesterség, ez egy nagyon érdekes dolog, mert azért számomra úgy tűnik, hogy ez egy ilyen önkéntesekből álló kórusnak lehet csak a karmestere, hiszen a törvény nem rendeli a legjobb tudomásom alá a főépítés, alá a, a kerületi építészeket vagy főépítészeket, mert akkor feltételezem, hogy sokkal hatékonyabban tudna működni. Már pedig egy csomó olyan kérdéssel besz... foglalkoztunk már az idők során, ugye sokszor előfordult ugye a hatodik kerületnek a, a sorsa, ahol láthatóan koncepcionálisan problémás beruházások vannak, méghozzá a kerületnek a, a mondjuk úgy az erőfeszítéséből, vagy a jóváhagyásával, ami tulajdonképpen teljesen szemben áll a főváros szándékával is. Tehát a, a főváros és a civilek például ott nagyon határozottan együttműködnek. De, de mégis sokszor sakmat helyzet, mert előbb fölépülnek azok a beépítések, lebontják azokat a régi ö, épületeket, ö, és olyan fajta beépítettséget hoznak létre, tehát olyan sűrűt, ami oda tulajdonképpen hosszú távon tarthatatlan, és az egész környéket át lehetetlenné fogja tenni az életet. Na most, hogy tud így karmesterként közreműködni, mert nagyon sok szújtinik azért, csak átnyúlnak át ám az ember feje fölött. Hát itt igazából valóban az a, a, az önkormányzati törvény a rendszerváltást követően, a főváros kerület viszonyában egy olyan helyzetet teremtett, ami a túlzott centralizáció után egy valószínűleg túlzott decentralizációt eredményezett. És ennek következtében vannak valóban olyan jogkörök, tehát például a, a három kerület találkozásánál levő területek, például Calvin tér engedélyezési hatósági eljárása három kerületnél van, most kiemelt beruházássá került, tehát a közigazgatási hivatalhoz, de a, a, a Moszkva tér is ilyen. Most akár ilyen közterületek esetében, akár fontosabb budapesti fővárosi jelentőségű épít, építmények esetében, mint akár a kormányzati negyed, vagy, vagy bármilyen nagyobb épületegyüttes, egy művészetek palotája, egy Miriam városközpont, az valahol nem kerületi jelentőségű. Ezt a a jelenlegi magyar jogrend nem rendezi, illetve úgy rendezi, hogy a kerületi hatáskörben ad, ad minden építés hatósági feladatot. És hát az önkormányzatiság egyik nagyon fontos eleme, hogy a helyi önkormányzatoknak helyi döntési joguk legyen, például a városrendezési tervekben. Itt az építési törvény a kettős, rendszert adta meg, a főváros meghatározza a keretszabályzatát, és a keretszabályzaton belül a kerületeknek van önálló egyedi joga, hogy a helyi szabályzatokat megmondják. Pont a 6. hetedik kerület esetében történt az, hogy a főváros a keretszabályozás tekintetében igazából azt mondta, hogy itt van egy belső belvárosi terület, ami egy városközponti terület, és a nagykörúton belüli területet egy övezeti kategóriába, keretövezeti kategóriába sorolta, a városközponti kategóriában, mondván, hogy valóban, tehát a kerületi egyeztetések során még a, a, az FSKT e, e, a Fővárosi Szabályozási Keretterv e, készítése során, Egyesség született, hogy majd a kerületek a saját területet ismervén ők meg fogják határozni ezen belül, hogy például egy király utca környéke, a klasszicista épületeivel nem ugyanazt a sűrűséget képviseli, mint egy nagy körút menti több, ahol, ahol sokkal magasabbak a, a beépítési szinterületi mutatók. Nem, sokkal szélesebbek az utcák is tegyük hozzá. Így van. Igen, tehát e, arányosan És ezt néhány kerület mm. ö, valóban körültekintően a hagyományoknak megfelelően módon Állította be. Néhány kerület meg a maximumra ö, tervezte, Na és ilyen amire. Tudod beinteni, mint Nem, hát én, mint főváros, mm. én egyszer azt mondtam, hogy ez egy városközpont, négy és feles, ötös szinterületi mutatóval, bónuszrendszerrel, és ez a kerületek önkormányzati törvényben lefektetett joga, hogy mm. ők eldöntsék, hogy ezt forraépítik, tehát teljesen mm. ö, ö, átalakulóként tekintik, és, és teljesen beépítik. Ez a szinte mutató ebben az esetben azt jelenti, hogy maximum addig építhetik, nem pedig az, van. hogy ajánlott addig beépíteni. Nem, tehát a keretszabályzat mm. azt jelenti, hogy ez az abszolút maximum érték, mm. és a kerületek a saját nem, jó, döntésüknek... Nem mindig, is töltenek, persze, nem mindig nem? a kilencedik kerület esetében... Á, most a... Ha mi a hatodikra gondoltunk, nagyon sokszor most látszik, a, hogy azt, a... Azt építések. is akartam mondani, mm. hogy ezt a hatodik, hetedik kerület az látja Pont, a hetedik kerülettel tavaly nyáron elindult egy uh -huh. folyamat, amiben a kerület két képviselője, a főváros két képviselője és a kulturális örökségvédelmi uh -huh. hivatal egy képviselője, egy szakmai munkacsoportban uh -huh. az újonnan készülő szabályozási tervben közösen adott irányelveket amelyben eleve a munkacsoportban én is benne voltam, és lefektettük a kezdet kezdetén, hogy a, a világörökségi terület kezelési útmutatója szerint kell, hogy megszülessen az új szabályozási terv. Ez tartalmazott olyat, hogy telekösszevonások minimalizálása és az eredeti karakter megőrzése a földszinti területeknek közösségi meg funkciókkal való megtöltése, a, a, a bontások ö, csökkentése és megakadályozása, tehát mind olyan alapelvek alapján készül mm. jelenleg a hetedik kerület szabályozási szóval terve. Szóval ez egy folyamatban levő dolog. Így van, így van. És ugyanígy a hatodik mm. kerület, ott nem nincs meg ez a szoros szakmai együttműködés, de az ott készülő tervben is bejönnek azok a, a geometriai szabályok, amik annó a száz évvel ezelőtti városrendezési szabályzatban a szélesebb utcához, Magasabb épület, sűrűbb beépítés, szűkebb utcához, kisebb épületek szabályát behozták. Ugyanígy most a hatodik, hetedik kerület készülő területben. A mögé tervezett épületnél ez úgy látszik, hogy az utca fronton, tehát ha elsétálunk az utcán, akkor ez... Még nincs hatályban. Sajnos. Nincs, sajnos. De ez úgy néz ki, hogy ott még úgy megfelelne, hisz még talán ja. a, a régi front falat is valahogy megtartják, Ám mögötte, ami van, az sokszorosan már meglévőnek is, tehát az egy, az egy, egy zsúfoltságot hozott létre tulajdonképpen. Igen. És ahhoz a, hozzám mi, a, illeszkedő közlekedés, stb. A többi, stb., a többi, az gyakorlatilag azt a részt előbb-utóbb még lehetetlen helyzetbe sodorja, így is a belváros közepén. Én remélem, tehát tényleg ez ezek egy, a... ez egy szakmai Igen. kérdés. De a, a jelenleg készülő hm. tervekben mind a, az épületmagasságok, igazodására, mind az udvarméretek, illetve az udvarméretekhez építhető belső ö, ö, épülettraktusoknak aki kialakításában vannak olyan szabályok, amik korábban nem voltak. Tehát korábban azért a beépítési százalékon és a szinterületi mutatón és a minimális zöld felületen kívül ö, túl sok szabály nem volt. Ehhez, hozzájönnek ezek a minimális benapozási kívánságok, Uh, udvarmérethez tartozó uh, magasságok, akkor eleve már a beépítés lazul, emellett még a fővárosi szabályozási keretter megújítása. A, azt hiszem, hogy a 9. eletben így oldották meg nagyon sokszor, hogy, hogy a házakat, a régi házakat úgy építették újjá, hogy a belső ezeket a kislakásos, szükséglakásos Vagok. részeket, Igen. lebontották, és, és nagy közös kertek Igen. alakultak, nem is udvarok, hanem nagyon szép Igen. kertek vannak, játszótére, fákkal, stb. Tehát, aki ott lakik, az, az nagyon jól érzi magát tulajdonképpen. éppen. Igen. Talán még ehhez, ha már itt a... Ö, tehát egy, bocsánat, tehát egy ilyesmit szeretnének elérni ezeken Igen. a helyeken is, valami hasonló. Így van. Ja. Még azt akartam mondani, hogy a készülő szabályzási keretterben lesznek olyan... Pont a, a túlterhelés feszültségét kívánjuk mi is oldani, és hogy egy adott telekmérethez ne lehessen bármennyi lakást építeni. Tehát ne legyen lehetőség arra, hogy, hogy 60-70 kislakás épüljön, hanem sokkal inkább legyen egy arányos elosztott kislakások és nagylakások és közösségi, funkcióknak a keveredéséből, tehát egy olyan, hogy a telekmérethez tartozó maximális lakásszám kritérium. Hmm. Az egyébként nem hiszem, hogy egy rossz döntés, mert az értékesebb lakásokat hoz létre. A, a piaci konstrukciókat hmm. mi nem tudjuk, de hogyha például egy diákoknak hmm. kis lakásokat szeretne építeni, akkor attól mondjuk a, a diákokhoz tartozó közösségi terek viszont kötelezővé válnak, hiszen hmm. a telekre 20 lakásnál több nem építhető, hogyha ezt a fölső három szintbe megépíték. és mit szól ehhez az a beruházó, aki abban, abban gondolkodott, hogy van egy adott méretű telek, és ezt jól tele építem, és ez nekem így a pénzem a jobban fog fialni, mint hogyha én nekem mondjuk 60 helyett mondjuk csak 25-öt építhetek oda. De ő építhet közbe irodát az alsóbb szintekre, mm -hmm. csak az egész területnek a, a, az a a a tömeg vonzása, meg, uh -huh. meg, meg az, hogy csak lakás legyen. Tehát ez mind a funkciókeveredést elősegíti, mind a, a, az igényeknek az átgondolását, hogy uh -huh. tényleg csak lakást akarok ki. ha jól értem, ez az a dolog, amit tulajdonképpen csak informális szinten működhet, hogy lesz jogszabály nem. De ez, ez a fővárosi rendeletben benne lesz, szóval A kényszerítheti a hatodik eletbe beruházi szándékozó, és most éppen nagyon sűrű valamit odaépíteni szándékozó beruházót és az engedélyezző önkormányzatot, hogy, hogy ne csinálja. Tehát van ennek jogi lehetőség, vagy pedig ezt a nagyon fontos koordináló erőt, szerepet, kell inkább magára vállalni ebbe, valószínűleg a személyes kisugárzásnak több ereje van, mint annak, amit, amit a papír biztosít, vagyis a törvény, mint, mint szó egyáltalán biztosít. Nagyon köszönöm ezt a bizalmat a személyes kisugárzásról, de az Kismiska azért egy üzleti tervez képest, úgyhogy én azt nem hiszem, hogy a személyes kisugárzásom egy üzleti tervet ö, jelentősen befolyásolni tudna, viszont a magyar jogrendben építési engedély akkor adható ki, ha minden jogszabálynak megfelel, hogyha ez a fővárosi tervben, illetve a kerületi szabályzatokban, úgy tudom, hogy a hetedik kerületi szabályzatban is ez ö, ö, bele fog kerülni, uh -huh. hogyha ez a szabályzatokban megjelenik, és a helyi rendeletekben, fővárosi és kerületi rendeletekben megjelenik, attól kezdve ő építési engedélyt csak erre kaphat, uh -huh. és erre fogja az üzleti tervét megcsinálni. Uh -huh. Még talán ehhez mielőtt át fogunk tenni más témákra, ha már a hatodik erőletnél tartunk, most a közlem útban egy őrösségvédelmi megállapodás. az ötödik, a hatodik, a hetedik kerület polgármestere és a főpo főváros főpolgármester helyettesek között, talán találkoztassuk a hallgatókat, hogy miről szól ez, ha már egy ilyen neurologikus területről van szó, hogy hogy miről állapodtak meg az érintett polgármesterek edesebben. Pont a világörökség tekintetében, nagyon fontosnak tartja a belső kerületek vezetői, illetve a főváros vezetése, hogy a, erre a területre vonatkozó koncepciók és építészeti városfejlesztési koncepciók összehangolásra kerüljenek, és a, a főváros és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal közös megrendelésében elkészült a Világörökség kezelési kézikönyv. Ezt megelőzően a hatodik kerületben, még tétényéva, amikor főépítész volt, ő csináltatott egy management plan, tehát szintén egy világörökségi kezelési koncepciót, hogy ezeket az anyagokat előszedjük, és ezeknek valamilyen módon a, a kerületek szabályzataiba, illetve eljárásaiba ezeknek az alapelveknek a rögzítése belekerül. Emellett kiemelten jelentkezett a felvonulástéri mélykarás kérdése, ami a, egy nagyon régóta dédelgetett kérdés, a főváros egyértelmű szándéka, hogy ezt megvalósítja, és úgy valósítja meg, hogy ez a mély garázs, ez a Budapest szíve programhoz kapcsolódó, és a belvárosi parkolás enyhítéshez kapcsolódóan lakossági parkolást is szolgál, nem csak turisztikait és piaci hasznosításút. Ennek az előkészítése elkezdődött, illetve a a kerületi összefogás eredményeképpen megalakult pont, a, amikor a polgármesterek aláírták. A szakma által, tehát a főépítészek, civil szervezetek, tanácsadók, kamara összeálltak, hogy, és megalakították a, a Világörökség Fórumot. Azóta is két-három hetente találkozunk, és, és tényleg ebben a szakmai előkészítésben próbálunk egy olyan közös szakmai anyagot lerakni, ami alapján a, a különböző önkormányzatok vezetői, vezetése, illetve testületei meg tudják hozni azokat a döntéseket, amelyek már azokat a szabályozási terveket, akik még nem ébredtek föl, azokat is kedvező irányba befolyásolják. Na most, hát Budapest ugye e, nagy terület, nem csak központja van, és e, azt a témát szeretném fölvetni, hogy ugye 2002-ben született hosszas előköszítés után elrendelet a magasházakról. mégis Nellel István fő, a főépítéssége idején. E, na most, tehát ami a, meghatározza, hogy a Hungára körül vonalán belül gyakorlatilag nem lehet magas házat építeni, azon kívül is a meghatározott kondíciók szerint. E, tapasztaltam, hogy amikor még nem is felosult meg, csak felröppent Szede István távozásának híre, már bizonyos szakmai fórumok felvetették, hogy módosítani kéne ezt a rendeletet. Ami eléggé visszásérzéseket keltett bennem, főleg ez az eljárás. E, hogyan, hol állunk -e ezen a téren most? Valóban ebben nagyon megosztott a szakma, és nagyon megosztott a társadalom is. Tehát a, a szakmán belül is van két nagy tábor. Az egyik tábor azt mondja, hogy Budapest közép-kelet-európai régióban ö, betöltött, és Európában betöltött szerepéhez egyértelműen hozzá kell rendelni a magasázat, és ha ezt nem tesszük meg, akkor Budapest, mint, mint igényes és értékes főváros el fog tűnni, vagy, vagy veszt az erejéből. Ezt már csak, mert nyilván ezt elmagyarázták, hogy miért. Mert egy picit úgy elmosódtam, hogy vajon miért attól értékes egy ilyen régi patinás város, ami, aminek uh, rengeteg uh, értéke van olyan típusú, mint mondjuk az Andrásút. út. Miért attól értékesebb, hogy van egy 35 vagy 87 emeletes üvegházakból álló uh, negyede, ami úgy néz ki, mint Amerikában, a városokban, mint egy ilyen tüskék kiállnak a földből, a repülőről az ember nézi, hogy a nagy puszta utána van 31 egy épület, egy, egy város, vagy lehet, hogy 50, és aztán megint földszintes házak tömege, aztán vége az egésznek, és ez benne lenni pedig nem jó. Hát aki egyszer volt ilyen helyen, azt tudja, hogy ez, ez távolról, tulajdonképpen jól néz ki, de amikor benne élünk, akkor ez nem ad egy olyan kora plusz, ami miatt érdemes ide. Telepíteni. Hát igen, ez a, a, a másik ága hmm. a szakmának, aki azt mondja, hogy, hogy nem attól lesz Budapest jelentős város Európában, hogy magas házai vannak, hanem attól, ahogy a városát fejleszti, rehabilitálja, az újat lehet építeni, nem csak magasan, hanem normál méretben is. Én azt gondolom, hogy. Budapest, illetve Európában, tehát a magasházak, toronyházak piaca az most Európa. Tehát ahogy Amerikán végigment, Ázsián végigment, Európában keresi ez a piaca az új helyét, és valóban az európai városok sorra hozzák meg azt a döntést, hogy valóban a... Tehát ez nem csak Budapestre érvényes, ez, ez érvényes Manchesterre, érvényes Malmőre, érvényes nagyon sok olyan városra, aki most nem, nem a London, Párizs, Frankfurt hármas, hanem, hanem a, a, az európai nagyvárosok valóban ezt a témát, mint a, a, a progresszivitás, tehát, tehát a, a, a város, városfejlesztési, mentalitásának a, a, a képét ö, vetítik Lebből ki a piac származnak előnyök? Hát származnak. Származnak, mert... Há, hosszú távukra gondolok, tehát olyanokra, amik urbanisztikai előnyök, tehát nem az, hogy oda település, városfejlesztési előnyök, vagy hanem mondjuk szociológiai és máshogy is tekintve a dolgokat az ott élő embereknek az élet nívóját összességében ez növeli. Jobb lesz a, közlekedés, a gazdasági előnyök és a közlekedés fejlesztésben ezek pozitívan hatnak, hiszen ezek a, a, az új fejlesztések, ezek hozzájárulnak nem csak a város terheléséhez, hanem az infrastruktúra építéshez és az infrastruktúra fejlesztéshez is. De ezt máshogy is el lehet nő, nem? Hát igen. Kérdés. El, el, el igen. természetesen. Uh -huh. Én azért még visszatérnék el. Na, mert tehát azért a, egyelőre ez a nincs szakmához. Itt engedély, igen, igen. De a szakmához azért térnék vissza, mert azért ez a, a progresszív építészeti csoport, aki ennek a támogatója egyik se az eklektikus városrészről beszél. Uh -huh. Tehát ők ugyanúgy a Budai hegyvidék és az eklektikus városmag tiszteletben tartásának nagy hívei, ők azt mondják, hogy a Hungária körúton kívül uh -huh. van egy, Finta József szavaival éljek, tehénlepény, tehát egy lepény, ami a uh -huh. város sziluettben ö, szükséges lenne ö, ugyanolyan új hangsúlyok létesítése. Úgy, hogy mint a helyek, hogy körbefogják a budai meg oldalról. Meg mint hogy... a parlament, meg uh -huh. mint a templomok. Ezek az új hangsúlyok, tehát a 20. 21. században nem keletkeztek ilyen, új, ilyen, ilyen vertikális hangsúlyok, kiugrópontok. Ez igazából város csak a város széléről láthatók ilyen alapon. Hát nagyon ha sok vannak. Ben mondjuk a várba. Tehát ez a, a nagy dilemma. Nagy tehát... körútonak erebből semmit sem látok, hogy 3 vagy 5 km kiebb 30, -30 házak hát. vannak. Ez egy nagy dilemma. Uh -huh. Hogy, amit ön is említett, hogy ezt a kérdést biztos, hogy nem szabad presztízs kérdésnek uh -huh. kezelni. Ez egy város ö, fejlesztési és egy város ö, társadalom kérdés, hiszen, hiszen hogyha ez az épület semmi másról nem szól, mint hogy én nagy vagyok, tehát Budapest uh -huh. vagy, vagy a fejlesztő, vagy az építész nagy vagyok, ö, akkor elveszti az értékét. Uh -huh. Hogyha ez a városba integráltan esetleg olyan ö, városrészközpontok fejlés, fejlődéséhez hozzájárul, tehát hogy pont emiatt valósul meg mondjuk egy, egy ö, nem nevezem nevén, mert azon abban a pillanatban Valami. megveszi valaki uh -huh. a telket, <gül> <gül> <Ja>. <gül> é, de... De azt gondolom, hogy ha ez hozzájárul a városnak a, az infrastruktúra bővítéséhez, a közösségi tereinek a javításához, a, a tömegközlekedési hálózat fejlesztéséhez, akkor ha ez a megoldás akkor, akkor, akkor érdemes csinálni. Amit én érzek jelen pillanatban, hogy a közösség érdekérvényesítő ereje és ennek a kérdésnek egy város kezelése, az, nincs, az nem adott ma Budapesten, és ezeket a feltételeket, ha megteremtjük, akkor valóban ez a város számára egy, egy összjót jelent, nem pedig egy, egy presztis beruházást a progresszívnek mondott uh, lobby is uh, a uh, hungára körültön kívüli területre gondol. Most a jelenleg érvényes rendelet is a hungára pont körültön ezt. kívüli területben pont ezt határozta, el, meg. Tehát, uh, határozta meg, hogy ott lehet ilyeneket egyáltalában építeni. Akkor mi szükségét ez hát valahogy hozzányúlásra? A magasság. A magasság kérdése, hiszen ez az 55 méter, ez pont azt az épület uh, magasságot határozza meg, amivel nem tudnak eléggé karcsú és szimbolikus épületek épülni. Tehát az 55 tehát... méter az, ami most tükröződik a Árpád-híd Budai. Igen, egy azok egyébként egy kicsit, kicsit magasabbak, kicsit Igen. magasabbak, de, de nem még vágjunk megépítve. le egy kicsit belőle, Aha. és akkor látszik, hogy ezek nem azok az a vertikális. Már, 55. Igen. Az a két Mert az eredeti eszlemény. RRT szerint lehetett, tehát 2002 Aha. előtti Rendezési terv szerint lehetett ott magasabbat építeni azért az átörökölte. Most az az érdekes, hogy akik itt jártak építészek, többnyire úgy voltak, hogy fanyaloktak a magas házak ellen, de a Csepel-szigetnek a végén, mint kismenhetten, nagyon is mindegyik el tudta képzelni még Igen. a leg eh, hogy mondjam, konzervatívabb, konzervatívabb és, és eh, eh, hogy mondjak, ilyen organikus építészet hívő, hogy ott, ott elemben valahogy oda például illene egy ilyen, és nem, nem tartaná az eltosznak. az érdekes, hogy a 2002-es előterjesztésnek a B alternatívája ez volt? És ezt a fővárosi közgyűlés akkor úgy ítélte, hogy inkább a még egy helyen se eh, engedi meg, mert a, akkor a közgyűlés előtt két változat szerepelt, egy, ami a mai hatályos, a másik, hogy csepelészak területén kijelölni egy valóban 110 méteres épületet is befogadó toronyházas épület együttest. Azóta, ami változott, tehát az, az egy nagyon komoly tanulmány volt, ami a, ezt a vizsgálatot lefolytatta, ami változott, és amiben mindenképpen egy plusz ö, vizsgálat szükséges, az a város nem csak az a része, hogy ez a város hol jelenik meg, hanem a különböző jelentős nézőpontokból ezek az épületek mit, hogyan takarnak ki. Több ö, szakember és önkormányzati képviselő is felvetette, hogy, ö, hogy Budapestnek annyira... Ilyen annyira érdekes térdomborulata van, Igen. hogy a budai hegyvidék különböző pontjain még a kékest is látni tiszta időben. Igen. Hogy egy ilyen medence után a, a gödölői domság, a kékes, a bük ö, nagyon szépen látszanak, hogy, hogy ezeket a látványokat épített objektum ne. És valóban, ha úgy veszük már, ez, egy, ez is egy érdekes dolog, mert ugye ez csak olyan, hogy az ember fölmegy a normafához, és ott ezt élvezi, vagy valami kirándul a hegyekbe, akkor ott látja. De ebb a Dél-Buda-Csepel irányában ott ott nem pont. igazán izgalmas ott a pont. látvány, Így tehát van. ott annyi mindent el lehet képzelni. Igen. Tehát és pont miért ez? döntötték még az álvártozat mellett? Tehát lehet ezt tudni, hogy a, mert végül is tényleg a szakmá szinte, akiket én ismerek, mind emellett vannak, hogy akkor Igen. a mér miért kell. Szak... Igazából a szakmai előkészítés során, az egyeztető tárgyalások során, a, a szakhatóságok, ágazatok, civil szervezetek azért ezt nem támogatták. A politika egy teljes körű tájékoztatást kapott arról, hogy ez a két alternatíva van, és hogy igazából azok a, az illetékes környezeti hatóság, közlekedési hatóság nem támogatják. Ezek után ők úgy döntöttek, hogy, hogy inkább a, a hivatalok, tehát a szakmát képviselő szervezetek véleményére hagyatkozva inkább a konzervatívabb megoldás mellett döntenek. Uh -huh. Ez egyébként 67 embernek az akkori ö, csoport döntése. Az, hogy pontosan miért érdekes egyébként a Fővárosi Önkormányzat honlapján ott van ennek a vitának a jegyzőkönyve. Érdemes végigolvasni a hozzáfűzött mondandókat, hiszen nyilván a Csepel képviselője ö, nagyon kiállt ugye a Csepeli gondolatért. E, mindenképpen fontos lenne Csepel, Csepel kerületnek az életében, hogy legyen egy ilyen húzó projektje. E, a, ismerjük a Csepeli városközpontot, lakótelepeket, ipartelületet, és az északi terület szennyvíz kérdését. Nagyon fontos lenne Csepelnek egy mm. húzó projekt. Sokat lehet még erről beszélni, de volna még két fontos témák, métem Budapest nagy, Jó, de is említettem. Egyik a nagyon sokakat, és nem csak szakemberekkel foglalkozható kérdés, a kormányzati negyed megkerülhetetlen egy ilyen e, interjúban, hogy e, hol áll ez a projekt, és mi a fővárosnak az álláspontja, meg egyáltalában a te e, hozzáfűzni valódehez az egész. Egyébként egy projekthez. újabb, sajátos helyzet, mert itt most nem a, a önálló kerület és a főváros közt húzódik a. a a főváros meg a kormány között. Hanem a kormány között egy sajátos. Ezért, jó, nagyon gyorsan eldöntötték, hogy ott mi lesz. És az, hogy ez hogy fog csatlakozni a közlekedés, a többi, hogy lesz. Ez, én attól tartok, hogy, hogy ha az idő gyorsosságát nézzük, hát szakmélegeről nem lehet fölkészülni, hogy, hogy arra tervezzenek egy villamosvonat, metrót, utakat, stb., mert ez egész egyszerűen nonsensz. Tehát ez valószínűleg tíz év kéne ahhoz, hogy ez tisztességesen, hát ez az egész várost uh -huh. megbolygatja tulajdonképpen. De jó irányba is megbolygathatja természetesen. Itt igazából uh -huh. pont él a projektnél egy nagyon jó kooperáció van a kerület, a főváros és a kormányzat között, hogy ez a egy olyan megoldást hozzon, ami mind a kormányzati igények, 11 minisztérium elhelyezését biztosítja, mind ennek a területnek a zárvány jellegét föloldja, illetve hogy a környező területekre ez egy pozitív hatással legyen. Tehát ne a közlekedési problémája legyen ott ennek a területnek, vagy ennek a, a 11 minisztériumnak, hanem a, az, a környező területek városrehabilitációs pozitív hatása legyen meg. A fővárosi, a főváros is csináltatott egy tanulmány, tehát valahol párhuzamosan indult a munka tavaly nyáron, amikor még külön folytak a, a, a munkálatok. A fővárosi szakértői tanulmánynak is egyik kiemelt helyszíne ez volt. Pont a főváros véleménye az volt, illetve később a közös hely pályázatban ez, ez, ez a döntés meg is született, hogy nem egy új helyen egy önálló, különálló irodakomplexumként kell ezt kezelni, hiszen ha, ha a külsőbb területre került volna elhelyezésre, a közlekedési kapcsolatai, tehát a közlekedési terhelése miatt esetleg kedvezőbb lett volna, de már azok szempontjából, akik a városból járnak ki oda dolgozni, már nem. És ott kevésbé lett volna megoldott az, hogy ez, ez ne egy önálló életet élő komplexum legyen, hanem a várossal szerves kapcsolatban levő ö, minisztériumi, ö, hát végülis egy iroda, Együttes, hiszen a minisztériumoknak ez a, a hivatalai kerülnek elhelyezésre ebbe az épületbe. Tehát azóta, amióta a két ág összekapcsolódott, azóta együtt dolgozunk a kormányzattal és a kerülettel, és itt pont az a kérdés jön elő, ami az elején, amit az elején is feszegettünk, hogy hogy ha külön dolgozunk, akkor mindenki csak a saját érdekét tudja képviselni. Ha együtt, akkor mindenki belerakja azt, ami még szükséges. Uh -huh. Most a jelenlegi elképzelések szerint, de a Fővárosi Közgyűlés novemberi napi rendjeként szerepel a Fővárosi Szabályozási keretterv módosítása a, a megfelelő, tehát a, a, a lebonyolított tervpályázatnak megfelelően, és a kerületi szabályozási terv is elkészült, és az ahhoz kapcsolódó településrendezési szerződés és a kerületi szabályozási terv egyetértési joga. A településrendezési szerződés tulajdonképpen az a jogi forma, ahol a mi közös szakmai gondolkodásunkban a testületek garanciát megkapják arra, hogy ez nem egy terhelő hanem a városba beilleszkedő projektként fog megjelenni. Ebben szó van a mind a közúti hálózat bővítéséről, tehát a Podmanécki utca kétszer-két sávos plusz tömegközlekedési vonallal kialakított kialakítása. Benne van egy harántirányú kapcsolat, hiszen ennek a területnek nem volt tehát a, a váciút lehelút Podmanicki utca közötti kapcsolatok nem voltak meg. Minimálisan igen, most nagyon egy hatlan, kapcsolatnak igen. a megerősítése igen. és felbővítése. Benne van az, hogy az a park, ami a Leheltér tér mentén terveződik, a Westend 1, Westend 2 közötti park ez megvalósuljon, és a park nagyon erősen kijött a pályázatból, és ez érdekes volt, ez nagy tanulság volt számomra, mert én korábban azt gondoltam, hogy itt a vasúti vágányok felülépítésén a zöld ék vagy zöld sáv, ami a belvárost a ligettel összeköti, az igazán fontos a lakosságnak. A pályázatokból, a megoldásokból az derült ki, hogy nem, ez lesz a kevésbé fontos zöld elem. A nagyon fontos zöld elem az az angyalföldet, Annyira föld hogy is Újlipotváros és Terézváros közti erős zöld park tengeinek a megvalósítása. Ami pontosan akkor hol Lehet tértől ö, elindul, és a Színéi Mársár utcának. Lehel ért. útnak az elején azok az épületeket elbantják, vagy az hogy lenne? A tervek szerint igen, ott a, az... a néhány ilyen Így van, így van, így van. Annak a, uh -huh. a, annak a területnek a parkálakítása. Ez a park a, kerületi, a fővárosi tervekben és a kerületi uh -huh. tervekben nagyon régóta szerepel. Ez sose került megvalósításra. Most hogy a vasúttal? Mert ugye ezzel kapcsolatban iszonyú rémhírek terjengednek, hogy a Rákos mit van rendezőre, nem, vagy hova nem. valaki kibökte, hogy soha. ilyesmi helyre rakják. Igen. De tulajdonképpen a vasút és ugye a, a körvasút, tehát ezeket a vasútaknak az összekötetése, az, az Budapesten az még egy magára Párató kérdés. Készül, az mint is. ugye Berlinben ez zseniálisan ki van építve, és tulajdonképpen itt is az alapadottságok úgy nagyjából megvannak, csak ezt, ezt hát soha nem jutott oda, hogy ebből legyen valami. Ahhoz ellenben nem célszerű megszüntetni egy ilyen kapcsolatot. Abszolút nem. Tehát a nyugati pályaudvarnak. Legfeljebb a jellegét lehet szabályozni, hogy oda ne mit tudom én, nem a nemzetközi vonatnak kell beérkezni, hanem, hanem úgy, az elővárosinak. A elővárosi Az ez a, ez, ez, a ez a fő kérdés. Tehát az a hír, hogy az elővárosi vonatok majd drákos rendezőn megállnak, az nem igaz. Uh -huh. Tehát itt mindig is számítottunk, meg a mávis mindig is számít arra, hogy az elővárosi vonat az érkezzen be a városba, kapcsolódjon a metróhoz. Tehát ha ez valaha nem itt lesz, akkor az, az azért lesz, mert az a, az, az elővárosi-városi hálózatban valami jobb helyen talál egy kapcsolódási pontot a metróhálózathoz, Hát persze nem minden vonatnak kell a nyugatiba beérkezni. Érdülően jön egy vonat, nem kell jönni. De a északi észak keleti De szektorból az elővárosi vonatok, nem. a Váci vonal nagyon fontos, az esztergomi vonal is nagyon fontos. Ezek mind a, a nyugati pályaudvarba, a metró kapcsolathoz kell, hogy beérkezzenek. Ez, ez így szerepel a közlekedési koncepciókban, és azt örömmel mondom, hogy a, tehát tavaly az is egy, már egy éve készül a Budapesti Közlekedési Szövetség megbízásából az s koncepció. Mm. Tehát pont az, amit ön is említett, hogy a városi és az elővárosi vasúthálózat összekapcsolási lehetőségei, hogy, hogy az átszállások kényelmesek legyenek, gyorsak legyenek, tehát egy olyan javaslat készül, és úgy tudom, hogy éppen most készült el a napokban, aminek most a, te, a te társadalmi szakmai vitája most fog készül, kezdődni. Ami, ami feltárta ezeket a lehetőségeket, hogy ezek a régi vasúti hálózati vonalak, amik Budapesten elé nagyon jelentősen kiépítésre kerültek 100-150 éve, mm -hmm. ezek hogy lehetne, ezeket hogy lehetne újra használni? Ugye, ezeknek valószínűleg, hogy mit tudom én, a síndrendszerét, vagy amit meg kell erősíteni, de a helyel van már foglalva, van, tehát az rendelkezéssel. Van. Tehát ezt a hálózatot <gazalapok> Használni kell, mm -hmm. a, és az is nagyon fontos, hogy és, és ez megint visszautal arra a partnerségre, amiben én jelentős előrehaladást látok, hogy hát az sem működik, hogy egy elővárosi MÁV egy volánhálózat és egy BKV tömegközlekedési, kötött pályás tömegközlekedési hálózat, az úgy, úgy egyénileg, egyedileg kerül mindegyik fejlesztésre. Hmm. Most ennek a koncepciónak a kapcsán meg tudnak születni azok a döntések, hogy ezek legjobban koordináltan legyenek, legjobban összehangolva, és hát az utas számára kívánatosan, minél ki, rövidebb idő alatt, minél kevesebb átszállással el lehessen jutni. A cél ebben a koncepcióban, ami lefektetésre került, az az, hogy Budapest határain belül maximum két átszállással, maximum, azt hiszem, hogy 35 perc, de lehet, hogy ezt most rosszul mondom, alatt, bárhonnan, bárhova el lehessen jutni, és az elővárosi részről, meg ez az egy órás időpont, maximum két átszállás. Uh -huh. Úgyhogy ez szép. ezt, hogyha uh -huh. elfként elfogadja uh -huh. a, az, a fejlesztésben illetékes szervek elfogadják, akkor attól kezdve a hálózati fejlesztések és a, a, az egész rendszer fejlesztés már ilyen irányelvel készül, illetve ahol nekem ez még nagyon érdekes, az a csomópontok. Uh -huh. Tehát, hogy azok a területek, ahol ezek az átszállások történnek, azok meg maximálisan kényelmesek, legyenek a gyalogos számára, az utas számára. Én úgy gondolom, hogy a Kelemföldi Pályaudvar térségére lebonyolított ötletpályázat, és az alapján az az előkészítő munka, amit most csinálunk, az, az ennek az első gyönyörű példája lesz, hogy gyorsan, kényelmesen át tudok szállni, átszállva, amikor várok még 10 percet a vonatra, akkor meg tudok venni egy kiló kenyeret, és mellette még ugyan. Tehát az a komplex város, részközpont, ami arra épül, hogy, hogy egy két kényelmes átszállóhelyre, helyre, az talán elsőként földnél tud megvalósulni az, Hogy a, a, most a például elég durván ketté választja ott a, a, a őrmező gazdag így rét felé, őmező, mert ez egy komoly városrész, mind a kettő. Így van. Egy rossz kis aluljáró igen. biztosítja az összekötetést, ez, ez, ez javulni az fog? Így van, igen. Tehát a két, két városrésznek az integrálása egymás felé húsz. Ott volna például értelme annak. Gyalogos, biciklés és autós közkötésnek, mintha átmenne a, a város a pályudvar fölött. Igen. tulajdonképpen, hogy ott egy időre eltűnjenek, hogy ott, ott átléssen az egészet közlekedni. De nekem, bocsáss meg, egy, egy, egy kicsit nem akarom nagyon elvinni a témát, és ez azt is, hogy lehet, hogy még itt majd egyszer igényelünk kell, de csak nagyon röviden, hogy ezek a ö, megoldások mind abból indulnak ki, hogy jelen vannak ezek a centralizált ö, elrendezések Budapesten. Van-e terv arra, amire mi nagyon sokszor beszéltünk már, hogy Budapest 200 különálló kis ö, ö, városrészi centrumból áll, amelyik nincs ilyen értelemben értékelve különösképpen sem a kerületek, sem a, tűnöm, érzem, a főváros részéről se, amiben benne van az a lehetőség, hogy olyan értelemben decentralizálni a várost, hogy a terheltsége sem legyen annyira központi, mint most, hogy néhány csomóponton keresztül, ö, jószerűen mindenki valamelyiken keresztül halad minden nap hanem jobban egy kisebb térségnek, egy 50 ezres mondjuk lakosság, kisvárosi térségnek a saját központja, a saját bevásárlóhelye, a saját piaca, stb. az koncentráltabb legyen, kevesebb igény, merüljön fel a közlekedésre, stb. stb. Pont. Tehát egy ilyen Pont erről szól. Van a ez futurista a... várostervek, amelyen decentralizált kis központok Há... vannak egy összekötve. De ez nem csak a ez, ez működhetne. Abszolút, a település szerkezeti tervben is, és a városfejlesztési programunkban, a Bud Podmanicki programban, is ez hangsúlyosan szerepet kap, emellett pont attól, hogy, hogy néhány akcióterületen, tehát néhány projektérségben ezeket elkezdjük megvalósítani, ezek reálisan is válnak. Tehát korábban ezeknek a tervben szerepeltek, de a megvalósításban nem történtek a lépések, ezért tűnik úgy, mintha ha ez Ezt nem lenne. Artikulálva ez a kérdés, még nagyon nem volt még. Igen, igen? Mm -hmm. hasonlóan a kerület lebonyolított egy ötletpályázatot, mm -hmm. amit gyönyörűen kiadta, hogy ott a piac az önkormányzatát költözne a Bosnyák térre, Kereskedelem, irodai funkciók egy lakóterületi, súlyponti területen, a metró leendő végállomásánál új városrészközpontá mm -hmm. alakulnak. Ott van most már egyetem is, minden. Igen. Igen. Tehát ott tudna ilyen térségkeletkezni, mm -hmm. ez is a település szerkezeti terven is, meg a Podmanicki mm -hmm. programban is szerepel. A Kelemföld ugyanilyen, Hasonlóan más a térkörnyékén várható ilyen hatás, és pont amiatt jó, hogy most ez az Espán elővárosi-városi vasút koncepció elkészül, mert ez különösen ö, ki fogja jelölni azt a három legfontosabb helyet, uh -huh. amivel akcióterv szinten kell foglalkozni hmm. ez és a megvalósítás. A számít? Hát a korábbi tervekhez képest az a kiinduló lépés, hogy a prioritást, tehát az ütemezést ez adja meg. Ez fogja megmondani, hogy melyik a három legfontosabb. És ettől függetlenül azért lesznek olyan központok, amik szintén fontosak, de az lehet, hogy kerületi jelentőségű. Igen. Hát már csak pár percünk marad, de nem bírom kihagyni a Dunapart kérdését. Ugye nekem ez kedvenc veszőparipám, É, és hát amúgy is, ettől teljesen függetlenül a rendkívül fontos dolog, hát a Budapest főutcája, a világörösség szíve, magterülete, tehát nem a, a, ezért kapta Budapest ezt a címet, mert ilyen Dunapajtjai vannak, amilyenek, hogy ö, ö, mik a, a fővárosnak az elképzelései ezzel kapcsolatban, mert ugye, mint kiderült, az a világörösség, az egy nagyon szép és rangos cím, de önmagában nem jelent védelmet, a raparok számára mert simán kiszesítették volna gurai górai rakpartot. Hogy van-e erre a fővárosnak álláspontja az itt meglévő hát mondjam szépségek értékek védelme érte, érdekében, hogy mik a tervei. A főváros igen, ebben is egy kicsit elmaradás van, hogy a Dunapartok kérdését még nem rendezte teljes körülön. Van egy cél, hogy ez megtörténjen. Ennek az előkészítő munkái folynak, amiben igazából két kiemelt irány van. Egy hosszú távú műszaki megoldás, ahogy 150 éve az elődeink megépítették ezt a rakpartot, ugyanúgy a mai megváltozott sűrűségre, autós forgalomra ki kell találni a, a következő száz évre szóló műszaki megoldást. Ennek a műszaki megoldásnak maximálisan tiszteletbe kell tartani a, a belső területeken a, a rakparti rendszert. Én örülnék, ha nem az, a mostani forgalommal, hanem gyalogos, és azzal a piac funkció valami uh -huh. annó itt volt, a tehát a visszakapnák. De ezt, azt, ezt, megvan, ezt azért egy esmény. komoly műszaki uh -huh. megoldás kell, hogy legyen. Emellett kell gondolni arra a két átmeneti zónás, tehát a déli és az északi átmeneti zónás térségre, ami ugye az Árpád hittól északra, és a Lágymányosi hittól délre keletkezik, illetve most jelenleg alakul át. Tehát egy régi elhagyott iparterületből átalakulnak városi területek ki ezek a helyek. De ott a közlekedés hát szerencsésen bejebb van egy néhány száz méterre. Kérdés, hogy ha bejebb van, és az tovább terhelődik, De, az, az bírja? El. Igen, hogyha belegondolunk azért egy soroksáriót, uh -huh. egy vációt, Soroksári. egy Szentendreiót, meg egy budaföki, budafoki szerémi páros, meddig bírja? ezeknek az átmeneti területeknek a, az átalakulását és ennek a forgalom növekedését. Ebben mindenképpen szintén egy műszaki megoldás kell, hiszen a, a, ezeket a tengelyeket a Dunapart és a város elválasztó tengelyei lesznek, hogyha tovább bővítjük, tovább szélesítjük. Uh -huh. Tehát ezt ki kell találni és a déli meg az északi térségekben, a háros területen, Soroksári-Dunák déli területén, illetve a római part ö, környékén meg nagyon fontos, hogy megőrizzük azt a zöld rekreációs karakterét a csónakház kultúrával, a vízisporttal, ami annyira je jelentős Magyarországon, Budapesten. Most erre vonatkozóan egy ilyen műszaki előkészítést elkezdtünk, feltehetően egy nemzetközi mérnöki építészeti térépi, tájépítészeti pályázatban kerül meghirdetésre. Szintén azért, mert túl sok nyitott kérdés van, tehát nem szeretnénk ezt mérnöki műnek kezelni, ezt egy városfejlesztési, város életét befolyásoló mérnöki mű lesz végül is, csak, csak egy más szemléletű hozzáállás a a, a, a alapja egy tervpályázat vagy ötletpályázat tud lenni. Emellett viszont nagyon fontos azonnal elkezdeni, és erre szerintem a a, a 2008-as évelején a fővárosi közgyűlés elé fog kerülni egy olyan döntési javaslat, ami a, a jelenlegi parthasználat ö, káoszát föloldja. Tehát, hogy egy sokkal rendezettebb, kulturáltabb, amíg nem találjuk ki, hogy mi lesz a rakparti út sorsa, addig is legyen lehetőség lemenni a vízhez, legyen kulturált lehetőség, hogy ott leülni lehessen, egy kávét meginni, a, ott, tehát, hogy, hogy élni lehessen a Dunaparton, a, hát amikor vannak ilyen egyedi rendezvények, mint a Pontonhíd, a rakpart égen, lezárás, a vagy az, amikor az árvíz közeledik, az egész város ott van, az Igen. egész város szomjazik a Dunára a vízre, és ennek az átmeneti rendezését is biztosítanunk kell. Uh -huh. E véget ért a nagyvárosi dilemmák. Ma a Beleznai Éva Budapest főépítész volt a vendégünk. Két hét múlva fogunk jelentkezni. Kolonja a Gáborral búcsúzunk. Bányai Gézától. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Köszönöm.